Koronavirusaren kriziaria hurregiteko Frantziako justiziak presondegietan egokitzapen batzuk onartu ditu. Frantziako gobernuak dekretu bidez presuen zigorrak egokitzeko aukerak onartu ditu. Aldiz, terrorismoarengatik kondenatuak izan diren presoak neurri hauetatik kanpo gelditu dira. Bakebideak horretara zitu, ogoita Euskal Euskalpreso daudela egun Frantziako presondegietan, horietatik bostek irurogeita bost urte baino gehiago dutela. Eta Badira ere bi preso patologiak dituztenak. Ibon Fernandez iradi eta Josu etxearen egoerak nabarmendu dituzte. Bake bidearen esanetan koronavirusaren aurrean presoak harrizkoan engiartzen ari dituzte. Gaurkoan Xantiana Kasino abokatuarekin mintzatu gara eta dekreto uniburuzko basetasun batzuk argitu dizkigu. Atzo Justizia Ministroak hartutako uh, Neurri entartean eh, askatasuna eh, lortzeko diren eh, Neurriak ez dira aplikatuko Eskuelpresu eh, EI. Hori, eh, ba, uh, alde batetik ba argiki baztertuak izan direlako Neurria aguetatik terorizmuarengatik teroriz ondennatuak izan diren eh, presu guztiak. E, besteak beste, zenta beste batzuk ere ez, eh, krimengatik kondenatuak izan direnak edo ere beste bi-exeptio bat dira. E, baita ere, zenta neuri hauek, eh, askatasuna eh, lortzeko neuri behi hauek, E, bakarrik dira, e, ba, kondenaren buka bukaeran eran diren presuen zat. Bi neugri ezberdiniak dira, bata da, bi gelitzen, bi kondena egiteko gelitzen zaizkienein, e, aukera idekitzen zaie konfinatuak izaiteko etxean, gu bezala, balintza berdinetan, eta gero beste multzo da da, sei hilabeteko espezialia egiteko gelitzen direnei, Aiei, eh, alatzen alda, eh, eh, espetxe kondena hori eh, askatze bat ekin, eh, balintza, balintzarekin, lan bat, lan beresi bat egiteko balintzarekin. Eh, deitzen da, Trabaide Ante General, eh, hau da askatu hauak izaten alira persona hauek, baina, eh, lan aman komunitatearen zat lan bat egiteko eh, egin behararekin. Eta egoera horretan dira gaur egun Frantziako presondegietan, diren euskal presoak? Hor duan eskal presoak zitu gugolako egoeretan, e, kondena bukaeratik hain gertu, hor duan de facto ezabrikatzen, baina dena den esan bezala, e, terrorismo kondenatuak izan diren guztiak, bazertuak dira neurria huetatik. E, nabar mentzekoa dena da... E, Oso berezia da ala ere, e, baztertzea olakon neurietatik ikusi eta ze e, kontekstuan gau de, ekrisia eh? e, sanitario handi bat, eraginen handia-hundia dituenak arzeletan ere bai presua ingaan, kampoan bezala edo kampoan baino gehiago. Eh, oso bitxia iten du, baztertzea jende eh, presomultzu bat, hau eh, da adiidez eh, kasu hortan, eterozima engatik, izan dira dak. Gainera, eh, neogia hauek esan eh, bezala aplikatzen dira benetan,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 eguera sanitarioa kontuan hartzeko beste bide edo direktiba berezirik bada, zeukerak ge gelditzen zaizkie ze gaur egun euskal presoei. Gero bestien eurri batzuk badira, e, kondenen suspenzioan inguruan, baina bon, gure kasuetan ez dute gauzaan dirik aldatzen. Guk dugu euskal presoekin dugun e, ibilbide bakajada e, betxikoa hau da balintzapeko eskatasuna eskatzea, eta e, kondenen suspentzioa, e, usasun arazuak direnean, e, baina ez dago direktiba berezirik e, gehiago kontutan hartzeko e, goberera sanitaria. Orduan izango da, benetan, epailean e, apreziozaren arabera eta fiskalaren jarriaren arabera. Hau da, eta batek kontutan hartzan badu, e, ze e, COVID emeritziak e, zeeraginia izaten alduen eskoal preso bat zuengan, Eta fiskalak apela hita emadu, uain arte beti egin duen bestala, ba, zuezer tarako balioko. Bestalde bakibidearen esanetan, esinbestekoa da Euskal Persoai salbo ezpenezko neurrien aplikoazioarekin bukatzea. Euskal Persoai askatasunerako eskubidea aplikatu behar zaiela gaienatu dute.